Egy, Ez nem szól. Most, most jó? Most? Most szól. Én semmit nem hallok. Most szól. Szignál szól még? Szólt? Nem, nem, nem. A szignál szólt. De... És most nem szól a mikrofon? Nem. Látta, hogy a mikrofon szól. Egy-kettő, de én magamat alig hallom. Egy-kettő. Tessék. Ott van, amelyik nincs. mint a nyavaja, mint az íj bogár, hogyha neki megy a falnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma 2020. március 23. a hétfő van. Ez is kísérleti műsor. Kelly Rogers énekel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igen. Mikrofon próba 1 2 3 06 1877 0877 próbáljuk ki a telefonokat. Jó reggel. Jó a rádió reggel a mikrofon jól működött, keresztül tudjuk tényleg a telefonvid, de a signalás megkapott kb 3-4 másodpercen. Oké. Okay. Tevé mind. <sínt> Nézzük a másik telefont. Ide még egy hívást várok. 061-877-0877 Ő már volt, de attól megfogad. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Halló! Tökéletes! További telefonokat köszönöm szépen! Mikrofon próba jeligére nem kérek! Ma 2020. március 23-a van! Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János rádió törve per rádió műsora, rádió és tévéműsora. A kísérletet kísérlet követi, nem elég, hogy a rádió kísérlet, de van itt még egy tévéműsor is, amely immáron második hete jelentkezik. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy 14 éven oliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott TV és rádió műsor, amely a nyugalom megzavarására nem csak koronavírusos periódusban alkalmas. Ami az időjárást illeti borult ég, ahol én lakom, ott a hó, állítva Miskolcon ennél jobban is, itt fogta magát a CD és nem folytatta, de akkor keresünk egy másikat, hát hogyha az végig szó, ennél nagyobb gondunk soha ne legyen. Megtörlöm. Minusz három fok van fent a hegyen, itt a Síkságon nulla fok körüli a hőmérséklet. Nagyjából egy téma körül forog majd a mai műsor, leszámítva ezt a bevezető periódust, és leszámítva azt a nagyjából 20 percet, amit nagyjából 7 óra, 50 és 8 óra, 10 perc között Niedermüller Péterrel fogok tölteni. A TV műsor 8 óra, 45 perc, 41 másodpercig tart, és hogy meddig tart a műsor, az nagyjából majd az érdeklődés függvényében kiderül, de biztos, hogy nem ér hamarabb véget, mint reggel 9 óra. Love is funny. Or it's sad Or it's quiet Or it's mad It's a good thing Or it's bad But beautiful Beautiful To tell And if you fall, you fall. 061 87 0877 And thinking, Kelly Rogers színnek el És amikor ez a dal véget ér Akkor Majd javaslok Témát, addig semmit Jó én jó reggelt, ura, a civil műsorra, óriási segítség volt nekünk, hatalmas, ritka ember, nem hagyta senki át, még a, a gerincét, és az. Jó, bú, hát jó, Én magán magán, az biztos. <gül> Na, nagyon kedves, jók voltak a vendégek. Beőre beautiful... 06, 877 087. You were mine. I never let you go. And that would be but beautiful. I know. It's a problem, or it's, play. it's a Jó Jó legyek, én most volt az első civile pályán, amit láttam, nem szoktam a műsítőben tévét nézni. Nagyon jó volt, és egy picit elkesedítő nekem, mert hogy nagyon-nagyon sok kérdést tettek fel az ottani amit a amire ők sem tudják, hogy hol lehet válaszkat. A koronavírustól függetlenül tudjuk, Géza, hogy meg annyi kérdés marad válaszolatlanul. Apukám nem koronavírusos periódusban mondta, hogy az orvos tudomány nem egy exakt tudomány. De ezek olyan kérdések, amire kaphatnánk választ, hogy honnan, de nem kapunk. Soha nem tudom. Hogy, hogy nekem per pillanat ez az, ami a leginkább aggodással tölti a napjaim, hogy Felteszem a kérdést, magamban próbálok. Interneten, minden után is nem kapok válaszokat, és nem értem, hogy miért, mert, mert egyszerűen ki kéne állni, odaképerni elé, hogy megnéztem tegnap a pangyára, mert kell beszélni, és el kéne mondani őszintén. Kezdök. A tavaly évben Kínából indult COVID. 19 fertőzés már a világjárványá változott, és az európai kontinens a valamennyi országát köztük hazánkat is súlyosan érinti. Az orvostudomány jelegi állása szerint a járványal szemben globális megoldás nem ismert, ezért a koronavírus elleni küzdelem során minden ország maga dolgozza ki a védekezés stratégiáját. Szól az általános indoklása annak a törvénynek, amelynek az első napi megtárgyalására ma kerül sor. Címzett Kövér László, az országgyű benyújtása benyújtó dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes előadó dr. Varga Judit igazságügyi miniszter törvényjavaslat címe a koronavírus elleni védekezésről. Benyújtás dátum a 2020. március 20-a este 3.9 órakor. Ez a helyzet számunkra magyarok számára nem ismeretlen, ugyanis ugyanezzel a feladattal néztünk szembe a pénzügyi szektor összeomlás elleni küzdelem, az árvíz és a bevándorlási válság kezelése kapcsán is. Mindezek mellett a vírus elleni védekezés során Magyarország részt minden nemzetközi együttműködésben, és különösen szoros együttműködést alakít ki a szomszédos országokkal. Már azonban egyértelművé vált, hogy a koronavírus elleni küzdelem és a magyar emberek megvédése ami közös feladatunk a felelős döntéseket pedig az országgyűlésnek és a a kormánynak kell meghatároznia, illetve meghoznia, írja az általános indoklás az első szakaszában, majd jön a második szakasz. A fenti szem előtt tartva Magyarország kormánya 2020. március 11. Éj hatállal a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére különleges jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett ki. Az azóta eltelt időszakban a kormány számos intézkedés vezetett be, amelyek szélja... Ennek a koronavírus elterjedésének a megakadályozása, lassítása, illetve a fertőzés elleni küzdelem támogatása és az emberi egészség megóvása, a későbbiekben pedig az országot a világjárványból adódóan sújtó negatív gazdasági hatások enyhítése, így az általános indoklása második bekezdése, majd a harmadik bekezdés imigyen szól. Az országgyűlés tudatában van annak, hogy vészterhes időkben felelős döntéseket kell hozni, és hogy az eddig megtett és a potenciálisan előttünk álló intézkedések szokatlan és idegenkorlátozások, Tűnnek, de ezek betartása, az összefogás és a fegyelmezettség a magyarság legfontosabb erőtartaléka lehet. A közös cselekvés, a nemzeti összefogás az egészségügyben és a rendfenntartásban dolgozók, illetve valamennyi érintett áldozatos munkája a lehető legszélesebb körű nemzeti egység sarokpontjai. Az országgyűlés tagjai javaslat elfogadásával járulhatnak hozzá a vészterhes időkben szükséges nemzeti egység megteremtéséhez és fenntartásához. Negyedi bekezdés. Az alaptörvényünk, amely jogrendszerünk alapja, nemzetközi összehasonlításban is rendkívül részletesen és garanciákkal körülhatárolt módon rögzítői rendkívüli helyzetekben mi a tendő, és melyik alkotmányos szervnek mi a feladata a veszélyhelyzet hatájának 15 napon túl történő meghosszabítása ennek értelmében az országgyűlés felelőssége. Majd a következőket állítja. Mindezek alapján a javaslat célja, hogy az alaptörvény 53. cikk első bekezdése alapján a kormány által kiirdetett a veszélyhelyzet kiirdetéséről szóló 40 per 2020 március 11 kormány kormányrendelet szerinti az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményének elhárítása a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvás érdekében elrendelt veszélyhelyzet kiirdetésével egyetértve az azóta meghozott valamennyi intézkedést megerősítse és azok az alaptörvény 53. cég harmadik bekezdése alapján meghosszabbítsa. Majd azt mondja, a javaslat további célja, hogy Magyarország kormánya abban az esetben is megalkothassa, a hatályban fenntarthassa a rendkívüli rendelkezéseket tartalmazó rendeleteit, az összeggyűlés bármely a koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegést okozó 2020 évben bekövetkezett humájárványal összefüggő okból nem ülésezik. Végezetül ezen indoklás jogalkotásról szóló daradam, daradam, daradam, majd következik a részletes indoklás. A részletes indoklás külön kitér az időbeli hatályozza, hatályra. A szabályozás egyértelművé teszi, hogy más veszélyhelyzetben a szabályozás nem alkalmazható, a szabályozás kizárólag erre a különleges jogrendi helyzetre vonatkozik. Figyelemmel a helyzet rendkívüliségére és a szükséges intézkedések előre nem látható voltára, a javaslat nem határozza meg taxatíven azokat az intézkedéstétel és normalkotás körét, amelyet a kormány gyakorolhat. Harmadik paragraf a felhatalmazás tárgyi és időbeli kereteinek meghatározása, akkor a javaslat figyelemmel van arra, hogy a kormány intézkedéseit, illetve vonatkozó normáit több kormányrendelet rendelet tartalmazért a hatály meghosszabbítással érintett kormányrendeletek körét a szabályozási tárgykörük szerint is, és nem kizárólag merev hivatkozás útján állapítja meg. Lényeges, hogy ez a felhatalmazás a kormány jövőben meghozandó intézkedéseire is vonatkozik. A felhatalmazás időbeli hatáját tekintve a javaslat elsősorban arra a helyzetre felkészülő, fogalmaz meg kellően absztrakt időbeli keretet, ha az országgyűlés bármely a koronavírus fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó 2020 évben bekövetkezett humánjárványjal összefüggő okból nem ülésezik. Ideértve különösen, ha az országgyűlés határozatképesen üléshezni nem tud, továbbá a határozatképes ülésének megtartása a fertőzés okozta járvány terjedésének megfégezése érdekében nem ésszerű. A javaslat emiatt a veszélyhelyzet megszűnéség biztosítja az alaptörvény 53/3 bekezdése szerinti felhatalmazást, ugyanakkor a javaslat 3 per 2 bekezdése egyértelművé egy döntés visszavonható, továbbá értelemszerűen a jogalkotásról szóló dörödöm, dörödöm, dörödöm az országgyűlés rendelkezésére áll. Ki kell emelni, hogy az országgyűlésnek a soron következő határozatképes ülésein a fenti konstrukció alapján a felhatalmazás fenntartásáról nem szükséges dönteni, döntés csupán a felhatalmazás visszavonásának igény esetén szükséges. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a felhatalmazás visszavonására az országgyűlésnek az intézkedéseket tartalmazó egyes kormányrendelete kihirdetését követő 16. naptól van lehetősége az alaptörvény 53.3 bekezdésének megfelelően. Így a törvényszöveg indoklása. Majd nézzük az aktuál politikai eseményeket ennek kapcsán. A Fidesz az alábbi közleményt ki, illetőleg közös videóüzenetben kérte az országgyűlést a koronavírus törvény elfogadására Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. A Facebook oldalakon közzétett felvételen a Gulyás Gergely emlékeztetett a kabinet 11 nappal ezelőtt hirdetett veszélyhelyzetet az ország egész területére, mert a koronavírus elleni védekezés gyors döntéseket tett szükségesé. Ez most nem a politikai viták ideje. A miniszter hangsúlyozta ennek eredményeként sem a magánszer, sem a cégek nem nem kell a hiteleket visszafizetniük december 31 ig az iskolások és az egyetemisták tág távoktatásban tanulnak. A rendezvényeket betiltották a szabad és a zárt terekben a járulékfizetési kötelezettség alól mentességet kaptak a legnagyobb válságba jutott szektorok munkadói, a munkavállalóknak pedig csak az egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük. A kormány emellett a munkaügyi szabályokat igyekszik úgy alakítani, hogy megvédje az álláshelyeket, a határokat pedig lezárta és kontrollálja. Goyes az a fenntartásához, valamint a további szükséges az meghozatalához kérik az országgyűlés jóváhagyását. Tudtam, hogy a törvényt holnap, azaz március 24-én kellene elfogadni, amennyiben nincs meg a szükséges többség, amely emlékezetem szerint a rend előtt, tehát hogy soron kívül tárgyalják, abban az esetben a jövő héten a szokásos kétharmaddal a törvény elfogadható ma emlékezetem, illetve holnap emlékezetem szerint négy ötödös többségre van szükség, de mennyiben bármit ponthatlanul mondtam, majd a felolvasást követően önök pontosíthatnak. Kocsis Mátig úgy fogalmazott most az országgyűlésen a Sora Parlamentnek kell dönteni arról, hogy megerősíti a kormány eddig intézkedéseit, meghosszabbítja-e a veszélyhelyzetet, és felhatalmazza -e a kabinetet további hatékony intézkedések meghoza, meghozatalára a koronavírus elleni küzdelemben. A legnagyobb parlamenti frakció vezetőjeként a politikus arra kérte a képviselőcsoportot, a többi képviselőcsoportot, hogy hétfőn támogassák a koronavírus törvény házszabálytól eltérő tárgyalását, ez a pontos kifejezés, kedden pedig fogadják is azt el. Ez most nem a politikai viták ideje, zárt a szavait, Kocsis máti ezt idéztem akkor, amikor egyébként Gulyás Gergely szavai voltak soron. A demokratikus koalíció nem fogja megszavazni a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslatot, ahogy azt sem támogatja, hogy az indítvány hétfőn hájszabálytól eltéréssel tárgyalja a parlament. A párbeszéd szintén nem támogatja, védjük meg az embereket a koronavírustól, és védjük meg a jogállamot az esetleges kormányzati túlkapásoktól messze menőkig a Kocsis Mártiával, a Fidesz frakcióvezetőjével abban, hogy ez most nem politikai viták ideje, ugyanakkor úgy hogy a kormánypártok mégis politizálni akarnak, fontosabb nekik az ellenzék leküzdése. Az MSZP sem, sem szavazza meg a törvényt. A momentum szerint egy diktátor törvényt akar elfogadtatni a, a parlamenttel kedden a Fidesz, azt akarja, hogy ő dönthesse el, meddig tart a rendkívüli jogrend, és ezzel a saját rendkívüli felhatalmazása. Itt van a hosszabb szöveg is. Egy viszonylag tömör és rövidebb szöveget tett közzé az Amnesty International Magyarország, az Ötös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a társaság a szabadságjogokért ez közt azt mondja, hogy a különleges jogrendként bevezetett vészhelyzet nem külön kívüli helyzet, és nem is szabad hagyni, hogy azzá váljon. A különleges jogrend nem tarthat örökké, csak előre meghatározott időre szólhat, amely szükség esetén meghosszabbítható, akkor, ha a veszély továbbra is fennáll. A jogállami működés alapvető szabályai nem írhatók felül járványügyi vészhelyzetben negyedszer és utoljára. Az alapvető jogok a veszélyhelyzetben is megillették a polgárokat, azok csak a veszély elhárítása érdekében korlátoz, ez arra vonatkozik, hogy a büntető törvénykönyvet is kiegészítik, illetve módosítják a Rémhíd kapcsolatos klauzulát. Ma 2020. március 23. a hétfő van a pontos idő, 2 perccel múlott fél nyolc. Az elkövetkező periódusban, mintegy 20 percben, és aztán a Niedermüller Péterrel folytatott beszélgetés után is, azt kérdezem önöktől, hogy önök ezt a felhatalmazást a Fidesznek megadnák e vagy sem. Minden egyes szavazathoz, igenhez és nemhez egy mondatos indoklást elvárok, minimum egy mondatos indoklást. És arra is kíváncsi vagyok, hogy egyébként önök a személyes életükben, a magánéletükben kíránt vannak maximális bizalommal. 061 egy. 877 0877, bármilyen egyéb ügyben is telefonálhatnak, de akkor annak valamilyen rendkívüli aktualitással kell rendelkezni, mert a mai műsor nagyjából 39-ig erről, szól, erről szólna. A kérdés az, önök a Fidesznek ezt a felhatalmazást megadnák-e igen vagy sem, Mind a kettőhöz indoklást várok, és arra is kíváncsi volnék, hogy önök a személyes magánéletükben kiiránt vannak maximális bizalommal. Jó reggelt! Jó reggelt, tagányi vagyok. Nem adnám meg a felhatalmazást és nem bízom semmiben. Én csak a gyerekeimben bízom, meg van egy barátom, ő benne igen, meg még egy-két emberben, akibe úgy nagyjából volt olyan kormány, amelyikben megbízott? Hát az elején még hittem a politikusoknak, ez az igazság. Most már azért öregebb vagyok, és most már nagyon eljátszották nekem az összes fenomélyukat. 061 877, 0877 I fall, Kerry Rogers énekel. Jó reggelt! Jó reggelt! Én megbíztam a Fideszben valamikor, mert úgy éreztem, hogy köztünk jönnek, de ez megszűnt egyszer is mindenkor a kérdésére visszatérve. Nem szabad megadni minden parlamenti párttal egyet értek csak meghatározott ideig különösen a legutóbbi ö, civil véleménnyel értek egyet semmiképpen, és ne felejtsük el nem volt olyan rége március 21 felhatalmazással küldték akár a Donkanyarba, lehetne sorolni akár a Donkanyarba Előződ, ez most hogy jön ide? Felhatalmazást kértek Én határozatlan ezt... időre én ezt értem, de azért az, az mégiscsak egy másik periódusban volt. Tehát azért az, az, még... biztos, az biztos, Ki az Oké. Okay. Ki az, akiben ön megbízik maradéktalan? Most jelenleg? Igen. A teljes összefogásban. Nem jelenleg. abban könyörgöm a családját, illetve a baráti körét tekintve, azért van a politikán kémisélet. Ilyen értelemben maximálisan, igen. Számíthatunk egymásra. Kiben bízhat meg? Okay. That... Jó reggelt kívánok. Jó Én semmi még felhatalmazást. Látom, hogy az egészségügyben, amit kommunikálnak, a viszonyban nincs a valóságot. Én a gyerekeimben is civil szervezetekben bíznék meg. Az, hogy ön nem adná meg a felhatalmazást, az az ön politikai hozzáállásával van összefüggésben, vagy semmi köze nincs hozzá? Ez az aktuális helyzetnek nem, szól. Én is hozzá, mondom, az egészségügyet látom belülről, hajlom, hogy miket kommunikálnak is. Lányom korházba dolgozik, egyáltalán nem ez a valóság. Mennyire hasonlul meg a tekintetben, hogy miközben ön nem szavazza meg ezt a bizalmat, tudja, hogy a parlament jövő héten nagy valószínűséggel ezt el fogja fogadni? Milyen helyzet nekem, lesz az majd az ön számára 2020 márciusában Magyarországon? Nekem fokozottan veszélyhelyzet lesz, mert, mert nem, nem érzem biztonságot. Attól magunkat, fél, hogy visszaélnek vele? Nem tudom, ezen így soha nem gondolkoztam. Hát már pedig Ezt meg kéne próbálni. 061 0877 megadne a felhatalmazást vagy sem? Ha igen, miért, ha nem, miért? Kiben bízik meg? Give... Jó reggelt! Én semmiképpen nem adnám meg a feladalmazást, így keretek nélkül. Ráadásul a fülemben Csenk igazából néhány Orbány infóval előtt Gúliás feltették a kérdést, hogy, hogy az országgyűlés ülésezni fogja, -e, és ő azt mondta, hogy hogy háború esetén is ülésezik az országgyűlés, hogy nem látja értelmét, hogy nem üléseznek. Ehhez képest ma ez a helyzet, ami... Ön nem politológus sejtésem szerint vagy az? Nem. Azt el nekem, hogy vajon ez itt most játék a szavakkal, vagy miért van így megfogalmazva, miközben a környező országokban is szóba került már ilyen felhatalmazás, de időkorlátokkal? Miért gondolja azt a Fidesz, hogy neki erre időkorlátozás nélkül volna szüksége? Hát én azt gondolom, hogy... hogy. Egyfajta egy, egy, egy inkompetenciának, az elletlezésének vélem ezt az egész dolgot igazából. De az inkompetencia az mennyiben van összefüggésben a határidő nélküliséggel? Um, így érzi magát biztonságban ez a kormány szerintem, vagy személyesen Orbán Viktor. Ki az, akiben ő, ő megbízik? nyilván a családtagjaim elsősorban um, mert talán közeli munkatársaim, akikkel így kapcsolatban vagyok, akikkel úgy alakítjuk ki, mert én továbbra is be kell járgat dolgozni, tehát úgy alakítottuk ki a munka, munka helyünken a kapcsolattartást, hogy lehetőleg ne fertőzünk meg egymás, meg ilyesmit. Tehát ilyen értelemben ezekben bízom nyilván. Nagyon szépen köszönöm. Valaki elküldte, hogy mit gondol a Nézőpont Intézet ugyanáltól a kérdésről. Engem nem érdekel a Nézőpont Intézet, engem senki sem érdekel, engem önök érdekelnek, hogyha felhívják a 061-877-0877-es telefonszámot és elmondják, hogy önök ezt a felhatalmazást megadnák-e a Fidesznek, illetve a kdmp nek vagy sem. Ha igen, miért, ha nem, miért, illetőleg hogy kiben bíznak meg, nem érdekel senki más, csak és kizárólag önök, akik itt és most nézik vagy hallgatják ezt a rádió-tv műsort, megfelelő rész aláhuzandó. Ma 2020. március 23-a, a hétfő van, a pontos idő 9 perccel múlott reggel fél 8 óra. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem adnék felhatalmazást. De figyelembe véve a sajtótájékoztatókon is elhalni, nem megvalósult nem igaz ígéreteket. Az egészségügyben dolgozó kollégáim teljesen ellenkező adatokat közölnek a, a felszerelés ellátásba, és hát ez a Kocsis Máté, Gulyás Gergely, által elhangva szinte fenyegető Mi lesz önnel a jövő héten, amikor ezt minden bizonyal el fog elfogadni, ha csak ma a hétpárti egyeztetésen nem történik csoda, és e tekintetben nem állapítanak meg határidőt? Ha nem állat, ha határidőt nem állatítanak, meg nem szabad elfogadni. Elnézést magát, a parlament két harmaddal jövő héten elfogadhatja, és nagy valószínűség el is fogja fogadni. Azt kérdezem, hogy fogja élni ön az életét itt Magyarországon a jövő héten akkor? Hát a további bizalmatlansági hiányban. Hello? Hello? Hello? Benne van a műsorban. Igen, jó reggelt kívánok. Senniképpen nem adnám meg a felhatalmazást. Őszintétlen a kormány. Nem tájékoztat a járványügyről. Tisztességesen. Ezért nem adnám meg. Ez egy tízes kállán az ön számára. Mennyire fajsúlyos kérdés? Egy a lényegtelen tízes. Tíz... Tízes. Tízes. Nagyon fajsúlyos kérdés. Ki az, akiben ön megbízik? A közvetlen családtagom közvetlen. Csak bennük bízok meg. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jö reggelt. É, magad, én adnák felhatalmazást. Nek. Az, az elmúlt tíz éves figyel Az elmúlt tíz év nem azt bizonyította, hogy ez a csapat nem képes arra, hogy kezeljen dolgokat. Most jelen pillanatban egységre szükség, nem kétségre. Azon kívül, egy hogy nagyon jól szóvicceket sikerült ügyben gyártani, arra van magyarázata, hogy miért nem állapít meg ez a jogszabály tervezett határidőt? Ez egy hiba. Tehát ez a kérdés. Ez egy, hiba. De, ez unag, egy ez hiba. Ez a kérdés. A kérdés az volt, határidő nélkül adna-e ön bizalmat, nem arról volt, hogy ad-e bizalmat ön ennek a kormányzatnak veszélyhelyzet esetére, hanem hogy ad-e korlátlan időre. Tehát majd akkor legyen szíves, át a telefonját. Úgyhogy én ezt a megbízom, ezt törlöm, amennyiben visszahív és ennek megfelelően telefonál, akkor visszateszem az igent. A kérdés nem arról szól, hogy ön megbízik-e a kormányban, hanem hogy megbízik-e ebben a törvényjavaslatban úgy, hogy ennek közben nincsen határideje. Visszavonásig érvényes, amelyet a kormány hozna meg, mint rendeletet. Jó reggel figyelet? Semmiképpen nem adnám meg a felhatalmazást, figyelem véve az eddigieket az eddigiekben. Elnézést, mi az eddigi? Tehát a kormány eddigi regnálása alatt is fél óránként hoztak új jogszabályokat. Én Volt önnek ez iránt a kormány, kormány iránt bizalma, amit egyébként egy bizonyos pillanatban elvesztett, nem. és az kijelölhető? pont. Nem. Soha nem volt nem. bizalma? Nem volt, nem is rájuk szavaztam, viszont elfogadtam volna, hogyha korrekt módon ö, vezetik a, az országot. Ez megbizonyosodott számomra, hogy ez sosem fordult elő. Állandóan más jogszabályokat hoztak, mint ami jó lett volna az. Meg tudja számára? azt mondani, hogy ez így ebben a formában lesz elfogadva a parlament által, anélkül, hogy jogász lenne, anélkül, hogy minden pontját pontosan ismerné, hogy mi önti el, mi foglalja el, mi az, ami foglalkoztatja igazán, mi az, ami aggodalommal tölti el. A visszaélésekre való lehetőség. De meg tudja mondani, hogy Formátlan milyen vissza... Én meghetzi. ezt értem, de mire gondol? Milyen visszaéléstől? Hát pontosan arra, amit az előbb mondtam, hogy jogszabályokat korlátlanul módosíthatnak, most elfogadnak valamit holnap után az ellenkezőjét egyébként minden egyéb nem jogszabályi kielentése. És azt is meg tudja nekem mondani, hogy miközben ez az ország jelen pillanatban úgy tűnik, mintha a tízes skálán tízesre küzdene a koronavírus ellen, mi lenne az az egyéb tevékenység, mi lenne az az egyéb cél, amit a maradék energiával egyébként megvalósítanának jogszabálymódosítással, miközben az nincs összefüggésben a koronavírus elleni küzdelemmel? Én mindenképpen azt tudnám elfogadni hogy kifejezetten a, a védekezésre korlátoznának mindent, nem a politikai ellenfeleket zárnák ki minden döntési... Aki lehet... értem, nem a kérdés válaszolt. Ah, mm. reggelt. Jó reggelt! Jó Nem, nem mízdik meg ebben a, a, a kormányban. Nem adnám meg a felhatalmazást, és... Az Indokon pedig a következő, egy egészségügyi helyzetet, ami egy nagyon veszélyes egészségügyi helyzet, olyan eszközökkel próbál kezelni, ami számúra elfogadhatatlan. Konkrétan nem értem, hogy mit keresnek a katonák az utcán, nem értem, hogy mit keresnek katonák bizonyos cégek vezetésében vagy irányításában, és ez, ez teljes riadalommal tölt el. Milyen riadalommal vagy nem riadalommal tölti el az, hogy nagy valószínűséggel a jövő héten úgy fogja hozni a sors és az élet, hogy ez a bizalom a kormány kezébe fog szállni, a parlament összetételéből adódóan? Lehet, hogy furcsát fogok mondani. <kül> Nekem mindig... mindig az emberi motiváció az, ami engem érdekel, és azt kérdeztem tegnap az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedves ismerősömtől, hogy mi az, ami emberként motiválja mondjuk Orbán Viktort arra, hogy azt tegye, amit tesz. Ő azt mondta, hogy a hatalommal hatalomnak a, a megtartása. De nekem még mindig az, az érzésem, hogy van, valami van, tehát, hogy amikor lefekszik otthon, és azon gondolkodik este, hogy mi történt és mit kell tennem ezek ez után, akkor, akkor az, egy, az egy virtuális fogalom, hogy a hataloma, hatalmamat megtartsam. Tehát valaminek ott lennie kell az emberben, hogy. Mennyire tölti tesszük, el ez önt nyugtalansággal? Uh, alapvetően igen, viszont a, a vírus helyzet, az, bármint úgy értem, a, be, a, a, a, a, a megbetegedésnek a veszélye az nagyobb most ebben az esetben, mint ez. Uh, de valószínűleg, hogy ez korlátlan idejű ez a történet, és mondjuk három vagy négy hónap múlva is ö, életben lesz még, akkor már ö, felülírja ezt a, a, az egészségügyi veszélyt. Ez a Ön mi tapasztalt veszélyt? az elmúlt tíz évben ennek a kormánynak, amely más-más összetételű volt, de a Fidesznek az önkorlátozó képesség egy tízes skálán hanyas volt? <Szor> hát ez az. Nem tudnék példákat. <Szor> 061-877-0877 Each day is Valentine's Day. 061-877 0-877 Ön adna-e korlátlan felhatalmazást időben a kormányzatnak? Igen vagy nem? Ha igen, miért? Ha nem, miért? És ki iránt érez korlátlan bizalmat? Reggött. Jó reggelt! Jó Nem, én semmiképpen nem adnék a hölgyel ellentétben az előző betelefonálóval, én azt, valami, azt nem értem, hogy miért vannak katonák az utcán, szerintem az indokolatlan. Ö, amúgy én olyan nagyon sokat nem is látok, de igen, oké, okay, vannak. A, én elolvastam ezt a listát, ahol átvették a hatalmat. Ez, én ezt nem tartom olyan súlyosnak, mert ezek eleve olyan cégek, amik, amik ilyen különleges státuszolak. Oké, okay, akkor miért nem a bizalmat korlátlan ide? azért mert nincsen időbeni hatály tehát még ha azt mondták volna, hogy idén ami azért egy elég ö, tág valami még arra is azt mondtam volna, hogy okay, Van-e indoka hat? arra nézve, hogy vajon ez miért van így? Ö, szerintem egyébként ö, olyan prózai az indok hogy ö, még úgy igazán sehol nem látszik a vége ahol állítólag látszik a vége ott ugye állítólag mert hogy Kínából milyen hírek jönnek azok közül mi az mi nem igaz arról nagyon kevés a az infónk, és egyszerűen bizonytalanság van, és euh, ezért próbálják szerintem ezt így átnyomni nekem ez a véleményem, de ez akkor is, a számomra azért elfogadhatatlan, mert ha mondjuk adnak egy fél éves euh, határidőt, és fél év múlva még vírus és nagy gázok vannak, hát akkor miből áll, az még fél évvel meghozzak. Mi ez lesz, az, hogyha mégis ebben a formában fogják ezt elfogadni, az az ön számára mire ez bizonyíték, és milyen érzetet fog önben kelteni? Hát nem nagyon rosszat az, hogy mi lesz, azt nem tudom. Itt majd jön, hogy az ellenzékre hogy reagál. Egy ilyen delikát helyzetben mit mond, mire hívja az embereket, mire nem hívja az embereket, de hát ez nálam már súrolgatja az elfogadhatatlan kategóriáját. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én semmilyen kormánynak, semmilyen embernek nem adnék korlátlan időre ilyen lehetőséget, hatalmat. Ki az, aki ön, ki az, aki iránt ön ilyen bizalmat érez a közvetlen környezetében? Hát nem ilyet, hanem valódi bizalmat a közvetlen környezetemben a gyerekeim, meg a feleségem felé érszek. Nagyon szépen köszönöm. Egyelőre tíz szavazat hangzott el, mind a tíz nemleges volt, azaz egy, ami pozitív volt, ő nem a kérdése válaszolt. Rövidesen folytatjuk ezt a részét a műsornak, amit kvázi megszakítok a Nider Müller Péterrel folytatott beszélgetéssel around you. We've got to for the you tonight. Oh, yeah. Doot, do sha sha da da da da tonight. termés megjelenés hallanak? Lehet? Két témával is kiegészült a beszélgetésünk ahhoz képest, amit talán pénteken vagy szombaton megbeszéltünk. vonalban Nieder Müller Péter, polgármester. Ez egy relatíve rövidebb beszélgetés lesz. Az első kérdés az az, hogy nemrég arról beszélgettünk, hogy milyen költségvetést fogadott el Erzsébet város önkormányzata. Ma, 2020. március 23-án ezek a számok mennyire biztatóak a tekintetben, hogy megtarthatóak, illetőleg hogyan él egy önkormányzat egy olyan időszakban, amikor veszélyhelyzetet hirdettek ki. A nézze nem is kérdés, hogy azok a számok és az a tervezés, ami februárban még érvényes volt, az ma legalábbis ha visszafogottam, fogalmazok is, azt kell mondanom, hogy megkérdőjeleződött. Egészen nyilvánvalóan kell módosításokat tennünk a költségvetésben. Egyetlen egy szempontot említek csak meg önnek. Nevedetesen azt, hogy egyre több olyan visszajelzés érkezik hozzánk az önkormányzathoz, vagy hozzám személyesen is, amelyben emberek arról panaszkodnak, hogy elfogyott a pénzük, nincs egyetlen fillérjük sem, elvesztették az állásukat, illetve nem volt semmiféle tartalékuk. Na most hiába mondom azt, hogyha valaki elvesztette az állását, forduljon a, a, a munkahogyi központhoz, mert ott is már csak online ügyintézés van, és nem mindenkinek rendelkezésére az online, plusz hetekbe tart. Az, amíg végre valahogyan elintéződik a munkanélküli segély, úgyhogy nekünk a mai nap egyik legfontosabb feladata, hogy azon gondolkodjunk, hogy milyen jogi és anyagi lehetőségeink vannak a tekintetben, hogy ezeknek az embereknek a számára legalább valami átmeneti támogatást, Oké, okay, és milyenek? Parancsol nem érted. Nem parancsolni. milyenek? Azt mondta, hogy milyen lehetőségeik vannak. Erre azt kérdeztem, és milyenek? Nem, látszik, hogy a van, is nem vagyok még elég friss, hogy megértsem rögtön nem a kérdéseket. Nem aggódom. Hát Nincs hozzászok, hát, de, de, de, szó, hogy röviden kérdezek. De elhozhatod először, hogy nyilván még egyszer mondom, nem vagyok még elég friss. E, Hát ezt kell megvizsgálnunk. Hát ez nem úgy megcsak, hogy az ember megfogja, és akkor elkezdi osztogatni a pénzt, hiszen itt közpénzről van szó, nekünk meg kell teremteni a jogi kereteket arra, hogy lehessen például átmeneti segélyt adni. Most ilyen lehetőség nincs. Azon kívül ki kell találnunk a kritériumokat, hogy ki az, aki adott esetben jogosult egy ilyen átmeneti segélyre. Aminek kapcsán úgy. elgondolkodnak, ezen az tömeges jelentkezés volt? Hát én nem tudom, hogy mit... Nevezünk tömegesnek, nyilván nem ezresről nem, nyilván nem ezrekről van szó, de jó néhány ilyen visszajelzés volt. Egyrészt az önkénteseinknek, akik kivitték azt, amit kértek tőlük, másodszorban levél érkezett, harmadrészben SMS érkezett, negyedrészben is telefonhívás is érkezett. Tehát én azt gondolom, azt látom, úgy vélem, hogy ez egy növekvő szám lesz. Most lehet, hogy csak néhány tíz emberről van szó, de nem tudhatjuk, hogy a következő hetekben napokban hogyan fog ez a szám emelkedni. A költségvetés módosítására milyen körülmények között kerülhet sor? Hát ugye ez egy nehéz kérdés, mert a költségvetést ebben a pillanatban csak a polgármester módosíthatja, hiszen a veszélyhelyzetben a testületi, testületnek nincs jogi döntési lehetősége, de én ebben az ügyben továbbra is ugyanúgy fogok eljárni, mint minden egyéb ügyben eddig eljártam, nem hozok hatalma döntéseket, hanem mielőtt meghozom a döntést, egyeztetek a testületben jelenlévő frakciókkal, frakciók képviselőivel, és a többség döntését fogom megvalósítani ebben az esetben is, és minden más esetben is így tettem. Hogyan működik most az Erzsébet Városi Önkormányzat veszélyhelyzet idején? Mennyiben emlékeztet arra, ahogy egyébként szokott, és mennyiben egészen más? Hát most jelentős mértékben más, hiszen van egy eddig egyáltalán nem létező és most abszolút prioritással bíró feladatunk, nevezetesen a házi karanténban lévő, illetve az idős embereknek az ellátása, amit napról napra meg kell tenni. egyben bennön tud számokat mondani, vagy nem? Tudok számokat mondani. Ugye most már a karantén plusz az idős emberek, akik kérték az ellátást, azoknak a számom már jóval száz fölött van. Ami azt jelenti, hogy nekünk minden nap ezt a most kicsit, vagy többé-kevésbé, több mint száz embernek az ellátását meg kell oldani, és ez a szám napról napra növekszik ugyancsak, ahogy az előbb említettem. Tehát ez egy alapvető feladat, ezért tudom minden reggel, minden délelőtt ez a feladat, hogy az önkénteseket összeállítani, térképet készíteni, hogy hova menjenek, megszervezni. Ezt a, a szociális intézmények dolgozói De látják el, vagy átcsoportosít egyébként önkormányzati dolgozókat is? Mind, mind a kettő. Egyrészt a szociális intézmények dolgozói, másrészt vannak önkéntes jelentkezők az önkormányzaton belül, és van úgy is, hogy át kell csoportosítanunk dolgozó, dolgozókat, munkatársainkat, mert hát azért mégiscsak akármilyen ez a kerület, mégis a Károly körúttól a Dózsa györgy útig be kell járni a kerületet, és el kell látni az embereket. Ügyfélfogadás a szó hagyományos értelmében van. Ügyfélfogadás a hagyományos értelmében nincs, de egyedül az van, hogy lehet online postán, illetve van egy ilyen doboz, amit kiraktunk, amit vele lehet dobni a kéréseket, kérvényeket, és utána azokat megpróbáljuk a lehető leggyorsabban elintézni, de még egyszer mondom, hagyományos ügyfélfogadás már nincs. Ez a, a módszer, kérdés. ami most van, ez hogy működik? A hát nézd ez nyilván egy korlátozott módszer, szóval azt azért látni kell, hogy mi mindannyian nagyon szeretünk beszélni a Facebookról, az onlineról, az internetről, tehát azért látni kell legalábbis egy városban, hogy igen sok olyan idősebb ember van, aki ezzel semmit nem tud kezdeni, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy elmegy volt, előadja a panaszát, aztán vagy megoldják, vagy nem. Szóval azt gondolom, hogy bizonyos mértékig működik, de nagyon messze van attól, hogy mindenki számára elérhető legyen. Van-e bármilyen specialitás Erzsébet városnak a koronavírust, illetően a fővároson belül, vagy nincs ilyen? Hát ugye nálunk viszonylag sok külföldi él, azt, azt mondani kell, ezért mi az, a, az információs kampányunkra, a így jelentős részét angolul is folytatjuk. Nagyon sok olyan külföldi él a kerületben, diákok, üzletemberek, mások, akik, hogy mondjam, magyarul hiába élnek itt, nem tudnak magyarul, tehát neki speciális információkkal kell szolgáltatni, és nem csak az orvosi ellátás tekintetében, hanem a tekintetben is például, hogy haza tudnak-e utazni, tudnak-e fogadni vendégeket, tehát sokkal többféle információra van szükségük, mint az itt élő magyar honfitársainknak. Van-e bármi, amit egyébként az önkormányzat életéről elmondana, a tekintetben, amit érdemes megosztani, vagy átérhetünk arra a másik két témára, ami van még? Én egyetlen egy mondatot szeretnék mondani. Örőzően azt, hogy a, a munkatársak, tehát az önkormányzati dolgozók, a szociális munkások, a szociális hivatal, tényleg elképesztő intenzitással végzi ezt a munkát. Egyetlen rossz szót az elmúlt napokban nem hallottam, és azt kifejezetten meghatónak tartom, hogy még idős emberek is jelentkeznek, már nyugdíjas volt dolgozók is jelentkeznek, hogy mit tudnának segíteni. Úgyhogy én ezt egy nagyon-nagyon felemelő érzésként élem meg, hogy ilyen segítőkészek a hivatal munkatársai. A Radnóti díjak átadása nem történt meg fizikálisan, tehát személyesen, de magát a díjat odaítélték különböző személyiségeknek, közösségeknek, köztük önnek. Van-e bármilyen kommentár hozzá? Én ezt meg nagyon örültem neki. Volt-e indoklás? Hát ugye én nem kaptam, nyilván az volt a terv, ezt tudom, az volt a terv, hogyha lett volna átadási ünnepség, ott volna el az indoklás, de hát ezt nyilván most ebben a formában nem küldik meg senkinek, gondolom én, hiszen az a terv, hogy talán, hogyha elrendeződik a helyzet, visszaszorul a járvány, akkor mégiscsak lesz valami átadási ünnepség. Végezetül, de nem utolsó sorban a Facebook oldalán hozzászólt ahhoz, ami ma holnap, illetőleg a jövő héten lesz majd program illetve programpont a parlamentben. A magyar kormány rendkívüli állapotot akar bevezetni, a miniszterelnököt korlátlan hatalommal ruházná fel, terjesztés elleni harc ügyén tovább korlátozná a média mozgásterét előre meg nem határozott időre, majd a kormány dönti el, hogy mikor van vége a veszélyhelyzetnek, mikor lehet visszatérni a normális, liberális kormányzáshoz. Van-e bármilyen elképzelése a tekintetben? Én felolvastam a törvényszöveget, többé-kevésbé, illetve kitérte, az időkorlátra, illetve az időkorlát hiányára. Van-e magyarázata önnek személyesen arra, hogy ez az időkorlát miért nem szerepel a jogszabály tervezetben. Nincs, és nem is akarok spekulálni. Egy, egy dolgot kell leszökezni. Ahhoz, hogy a járványt meg lehessen fékezni, eh, ahhoz nem erre van szükség, tehát nem egy ilyen korlátlan felhatalmazással bíró törvényre van szükség, hanem például arra, amit mondjuk Románia megcsinált, hogy rendelt eh, egy, egy millió tesztet a magyar kormánynak is ez lenne a feladata, hogy vásároljon tesztet, segítse az embereket abban, hogy otthon tudjanak maradni, mert például az, akinek elfogy a pénze, az nem fog otthon maradni, hanem minden tilalom ellenére el fog menni dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy megfontolt, értelmes és normális intézkedésekre van szükség, nem pedig egy ilyen politikai tájhatalomra. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a héten beszélünk még. Én szépen. Viszont hallásra Önök Niedermüller Pétert hallották, termékmegjelentést hallottak. Visszatérnék oda, ahol abba hagytuk, és visszajön a kérdés. Önök képviselői annak a parlamentnek, amely ma is holnap ülésezik, van egy törvényjavaslat, amely időhatár nélkül adna felhatalmazást a kormánynak a koronavírusra való tekintettel, illetve az ellene való küzdelem okán. Ön megadná ezt a korlátlan idejű felhatalmazást, vagy sem. Ha igen, miért igen, ha nem, miért nem. Illetőleg ez a kérdés sorozat kiegészül azzal, hogy ön ki iránt van ilyen korlátlan bizalommal a családjában, a baráti körében és ha van ilyen, akkor ha szükséges, és úgy gondolják, szívesen meghallgattam, hogy ez hogy jött létre. 061-877 0877 ma 2020. március 23-án hétfőn 3 percen 8 óra után. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Figyelek! Ö, azt szeretném mondani, hogy adnék három hónap a Elnézést, jelen pillanatban nincs ilyen határ. Az a kérdés, adna-e korlátlant vagy sem? Három nem hónaposat? De akkor már árulja el nekem, hogy ez a három hónap, ez hogy jutott az eszébe, amikor ez nem szerepel a szövegben? Tehát ez most miért álmodta hozzá? Azért, mert a parlamentnek dolga, hogy összeüljön, és... Fölülvizsgálja, hogy mire jutottak, viszont valami felelős vezetőnek. Nagyon kéne lenni, egy irányítónak, nagy. könyörgöm, meg megvan ez a miniszterelnök. A miniszterelnök jelen Igen. pillanatban ezt a felhatalmazást óvatja, három hónapról nincsen szó. Tehát ezt ön jelenleg projektálja hozzá. Igen, ez így van. És mégiscsak így tartom, elfogadhatónak, Másképp sehogy. Ki iránt van ön bizalommal? Csak a gyerekeim iránt. Hány gyereke van? E, van egy saját, és kettő, aki olyan, mintha a gyerekem lenne. És azt megkérdeztem hogy az apjaik iránt nincs ilyen bizalommal? Sajnos elhúnyt decemberben az apjuk. De két gyerekről, de van szó saját és nem saját gyerekről. Tehát a, két az két Az a férjem, az a fi, nem, Az a férjem gyereke volt. És olyan, mintha a gyenek lennének. Köszönöm Ugyanúgy szépen. Rájuk bízhatom magam, köszönöm. Én és köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Figyelek. Szép öreget, fia Laúr. Önnek is. Köztisztviselő voltam, és felártam. Egyáltalán semmilyen bizalmat nem adnék a, ennek a kormánynak. Az ön által felesdett kérdésre nulla pontot adnék minden létező döntéseikre. Teljesen felesleges. Következő kiben bízok meg a saját döntéseimben. Ez a kormány reggel meghozott egy döntés, amit délben nem volt igaz. Nem lehetett úgy dolgozni. Saját kívül lehetett... senkiben nem bízik meg? Nem, nem. Normális döntéseket én hozok meg. Az én életvitelemhez szolgáló életmódhoz én tudom meghozni a megfelelő döntést, amit józannak és normálisnak tartok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Végre hétfőval is beszéletünk, és elmézéstől zavartam. Annyi vagy, nem zavartam. De... Nem volt az egyedüli. Teljesen megbolondul az embereknek az időérzéke. Hát ráadásul pedagógusokkal foglalkozom, tehát még inkább elvesznek a napok jelentőséget. Semmiképpen nem adnék felhatalmazást, ennek oka az eddigi válsághelyzetek kezelése. Gondolok itt a rösi szabkára súltak, akik sosem kapták meg a összedobott pénzüket az emlékezetes hóakadályi sztériára, amikor Orbán Viktor körbeutazta az árvízi gumicsizmás képekre. Szóval semmiképpen nem adnék meg. Még két indok. Az egyik e, cunyiné, a digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos eltűnése, e, és mindezidáig nem volt képes arra, hogy kiálljon a közvélemény elé, a pedagógusok elé, és az utolsó pedig e, a köztársasági elnök, aki szintén Orbán Viktor kreálmánya, az ő eltűnése, kinemállása, kötelességének nem teljesítése. Mindez együtt abba az irányba vezet engem? Egyértelműen. Ez Sok most egy drámai helyzet a koronavírus okán, vagy valójában valami nagyon furcsa, hazai politikai gitrágás? Hát sokkal több, mint gitrágás, és talán még nem érte el a drámai helyzetet, de egészen-egészen közel lehet hozzá. De sokkal több, mint gitrágás. Itt valójában a szó jó értelmében játszunk-e, mint a gyerekek, vagy mint a szerelmesek, akik azt mondják, hogy mindent akarnak, miközben azt valójában nem akarják, de azt akarják, hogy abban rendelkezzenek? Vagy tényleg arról van szó, hogy mindent akarnak, és tényleg arról van szó, hogy ezzel a mindennel valójában tényleg nem csak potenciálisan visszaélhetnek már is azt kell gondolnom, hogy, hogy tényleg mindent akarnak. Ezt mutatja számomra, hogy katonákat küldenek a tőzsdére, ami az, szóval, mert hogy az áramszolgáltatókhoz, vagy a vízszolgáltatókhoz oda küldenek. De a tőzsdére, ez képtelenség. Mai hír, hogy gyakorló repülésre indulnak a krippenek nicéából ebben az időben. Mi ez, hanem erődemonstráció? És és Orbán volt, hogy tudható, hogy hogy mindig szeretett katonásként játszani, imponált neki a hadseregben töltött idő, imponálnak neki a díszes egyenruhás. Végezetül, Távol de nem utolsó dokok. sorban hadd kérdezem meg, eddig 12-en szavaztak, ugye mindenkivel hosszabban beszélgettek, talán elérjük az 50-et. Ez egy politikai deklaráció, hogy eddig 12 nem adtak hozzájárulást, vagy pedig ez egy észszerű döntés? és a szavazók között vannak olyanok, akik egyébként a legutóbbi választáson a Fideszre szavaztak. Ő mit gondol? Lehettek, lehettek olyanok is, hiszen valaki mondta, hogy, hogy korábban adott bizalmat a Fidesznek. Lehetnek olyanok is. Nagyon szépen köszönöm. 061-877-0877. Mindazok, akik nem tévén keresztül néznek engem, azok tudják, hogy ahogy ezt más fogalmazta, élőben vágok, ami azt jelenti, hogy beszélgetések hipp és hopp érnek véget, mert hogyha az ember az összes udvariassági szabályt figyelembe véve köszön el, úgy annak soha nem lesz vége. Bárkit ezügyben, ha megbántanék, megsértenék, akkor utólag alatta és egyáltalán elnézést kérek. 061-877-0877 Adna-e korlátlan felhatalmazást a kormánynak vagy sem? Ha igen, miért? Ha nem, miért? És ki az, aki iránt határtalan bizalommal van? 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, nem adnék hozzá járulást, hogy ajtam volna. Uh, Indokom pedig, mondjuk például az, hogy, hogy, hogy uh, egyrészt nem tartom indokolnak, indokolnak azt a részét, hogy, hogy korlátlan uh, legyen ez a lehetősége a kormánynak. És az elmúlt és nagyon lelkes voltam valamikor 89 tájban, 90 tájban, viszont uh, viszont a bizalmam úgy folyamatosan veszett. És, és én nem látom az elmúlt tíz év kormány, kormányzásban azt, hogy a... Kormányzati szereplők bármilyen szinten korlátozták Mennyi volna. Mennyi időre adnak felhatalmazást? Hát határozott időre. Mennyi időre? Ö, hát nincs. Elég információ. Köszönöm szépen. Jó reggelt. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Még nem igazából értem az eddig üdvetelefonálókat. Ennélsőnek nem dolga te? megérteni a többieket, mint hogy ők se kommentálták egymást. Én kizárólag az önvéleményére véleményére vagyok kíváncsi. Igen, tehát én azt sem értem, hogy miért nem lehetne megadni a velmatalmozást a kormánynak arra, hogy most ilyenkor intézkedjen. Nem erről volt Egyéb. szó, korlátlan miért időről miért volt szó. Mi az időkbeli korlát? Hogy lehet időbeli korlátot szabni? Most ha azt mondják, hogy fél évre, akkor fél év, és ha elmúlik az egész dolog, akkor utána... Hát ott, ott van a parlament, amely ülésezik és amely eldönti fél év múlva, hogy ezt a korlátlan felhatalmazást megadja, vagy, vagy a sem. A parlament ugyanúgy eldöntheti azt is, hogy na, akkor összeülünk, és akkor... De ebben a jellegi helyzetben nem a kormány fogja összehívni a parlamentet. Elnézést, ha nem érti a jogszabályt, abban nem fog tudni segíteni. De el akkor, még Hát akkor el kéne olvasni még egyszer. De akkor most miről beszélgettünk? Jó reggelt! Jó reggelt! Nem adnék korlátalan felhatalmazást nekik. Megmondom azt is, hogy miért. Ez a kormány és Orbán Viktor csak az erőből ért, ez bemizonyította már a netadónál. Ott hátrált. az volt az egyetlen. Most ezt az erőt iktatná ki, azt az erőt, akit egyébként én nem csípek, tehát én az ellenzéket se csípem, de mégis van egy ellensúly. Ez az ellensúly megszűnik, és abban a pillanatban elszabadul. Egyébként, hogy kiben bízok meg, mindenkiben megbízok, érti? Amíg nem bizonyítja az ellenkezőit, én mindenkiben megbízok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. But I get along without you. Very well. 87 0877. Jó regat. Jó réget, kívánok. Ö, hát csak ilyen fédé meddig hallom a műsor, sajnos maj párhuzamosan szól a kosútrádióval. Az de... hogyan csinálja? Hát, ez, e, sajnos nem az én vevőkészülékemben van a baj, hanem a rádiónak az antennája. Uh -huh. Hát, mindegy ilyen teljesítményű sajnos. <gül> e, én e, nem adnám meg egyébként ezt a felhatalmazást a kormánynak, mert én úgy gondolom, hogy visszaélnek vele, vagy visszaélnének vele. És amennyiben ez mégis megtörténik legkésőbb mondjuk a jövő héten, ha csak ma nem állapodnak meg, az mire lesz a bizonyítéka? bizonyítéka nem lesz semmire, hát utána kiderül, hogy tényleg visszaélnek ebben igazából. Nem, nem, nem, a, annak, ugye arról van szó, hogy ma hétpárti egyeztetés lesz, ha a hétpárti egyeztetés nem jár eredménnyen, az minek a bizonyítéka? Ja, hát annak az a bizonyítéka, hogy tűzben átviszik az akaratukat. Ennyi, nekem erre, tehát ez a bizonyítéka, hogyha nem hogy egy fontos dátum, hogy meddig tart a felhatalmazás, vagy milyen körülmények ja, De ő el tudja azt képzelni, hogy örre úgy néz a kormány, vagy rám, vagy bárkire másra, hogy mint a gonosz malacka, mert ő azt mondja, hogy kihúzlak, és ön pedig azt mondja, hogy nem, miközben azt mondja a kormány, hogy rajtad akarok segíteni, miért nem veszed észre? Tehát amennyire tudom, így is megvan mindenféle felhatalmazásuk arra, hogy azokat az intézkedéseket meghozzák, amire szükség van. Üh, igazából ez nem tudom, hogy mennyire gyorsítaná föl a döntéseket, vagy, vagy milyen plusz jogosítványokat adna. Ez De minden jogosítványt megadna az égéjét a világon. Gyüreged. Hello. Jó reggelt! Nem adnék korlátlan idejű felhatalmazást, hiszen a kétharmattal is folyamatosan visszaélnek. Nagyon Hogy... szépen köszönöm. 061877-0877. Most egy kicsit megpörgetem. Jó reggelt! Jaj, hogy Figyelek. Jó, ja, hogy nem egyből adásba. Elnést, adásban van. Jaj, bocsánatot kívánok. Annyibán? Jó, csak akkor te fázis és Jó, nem adnék felhatalmazást, mert visszajönnek vele. Az egész egy cirkusz. Meg akarják szavasztatni az ellenzékkel, hogy nem, és utána kikiáltják őket bűnösnek, hogy ők a vírusnak a... A hordozói, illetve a támogatói, az egész egy hülye cirkusz. Jó reggelt! Jó, Jó reggelt, a műsorban jön a kérdés. Benne van. Benne van. Köszönöm. Haló? De mondom, benne van. Ennél jobban Én nem le, tud beszélni. a Vászik urat hallottam beszélni. Jó reggelt? Hát ez a csúszás. Igen? Én semmiképpen nem adzik teljes körű hatalmat a kormánynak. Mondja, engem csak ellenzékiek hallgatnak, vagy csak racionálisok hallgatnak, vagy, vagy minek tudja be, hogy a 19 nem áll egyetlen igennel sem szemben? Azt gondolom, hogy a józan eszülek hallgatják. Ami azt jelenti, hogy a kormánynak nincs józan esze? Biztos, hogy van józan esze. Akkor de kétféle mondjam, józan el... ész van? Ö, nem, de az, ö, úgy gondolom, hogy a mostani helyzet nem indokoljak. Az ellenzék eddig is meg minden lehetőséget. én Viktor fejével, fejével gondolkodni, hogy ők, ők miért akarják? Nem szeretnék Orbán Viktor fejével. Tudomásul vettem. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Természetesen korlátlan idejük felhatalmazást nem adnék a kormánynak. Akar? Ha, miért akar? Miért akar? Mert mindenből maximálisan akarja kihúzni. Tehát mindenben maximális előnyt szeretne magának. Ez is kérdés. Korlátom. Szerintem az is. Tehát, hogyha emlékszünk arra, hogy ez a bevándorlással kapcsolatos vészhelyzet most már nem tudom, hogy négy is fél éve, vagy lehet, hogy öt éve van, és mindig meghosszabbítják, miközben teljesen értelmetlen, Tehát a kormány, és a kormánynak amúgy is a kétharmadával minden, megvan mindenféle lehetősége. Ez igazából egy, kiasználja ezt a helyzetet arra, hogy csapdába csalja az ellenzéket, és egy újabb muníciót adjon, amivel majd lehet ostorozni őket, hogy ők még a ősze tudnak fogni a... Jó reggelt kívánok! Figyelek! Jó reggelt. Figyelek! Én egy nagyon régóta akarom elérni Önöket, a kormánynak felhatármazást adni. Húsz éve töljük a fideszes polgármester Szekerét. A férjem mellkason szúrta magát. Öt épületet építettünk fel a, a, a városba. Könyörgök, azt mondta az a polgármester, menjünk a picsába. A polgármester három hete, mióta történt, nem kerül a szemünk elé, az utcában nem megy el előttünk pár száz méterrel, akik előttünk. Itt vagyok összeduhangul. Tényleg este. Öregeget. Jöreget. kívánok! Nem adnék korlátlan felhatalmazást a kormánynak tekintettel arra, hogy a, a járványhelyzet kezelésére, minden rendelkezésére nem háború van Magyarországon. Ki van korlátlan bizalommal? Kérem! Ki iránt van korlátlan bizalommal? Tulajdonképpen egészen addig mindenkiben, amíg nem csalottam benne. Én voltam a fél igyenes. Igen. Köszön, most vagyok százszázalékosan, igen. Igen? A bizalom az nem lehet 90 os az csak 100%-os száz vagy nem bizalom. Én ezt értem, de ez alapján a választásokat is meg lehetne tartani egyszer egy életben, és utána soha többet? Az Tehát ez az az nem olyan a házasság. De, de ha ha az szól, de, de most, hogyha ezzel visszaélnek, akkor utána elfognak el veszem mindent. Érted? De jelen pillanatban, hogyha netán véletlenül ezzel visszaélnek, akkor soha többet nem ülésezik a parlament. De tudom is. Olyan, művel... olyan a helyzet, hogy erre most szükség van, és senki nem tudja megmondani, hogy meddig fogja. De meg tudja más mondani, hogy miért van szükség? És még hozzátenném azt, hogy a felelősség kérdése, így nem csak a vírusról van szó, itt a több százezer munkanélkültől kezdve a megrendőz mindenről. Aki, okay. Azt kérdezem, hogy mennyivel lehet így többet tenni, mint a parlamenttel? Sokkal többet lehet tenni. Mennyiben? Sokat. A felelősség százszázalékos a kormány. A kétharmados parlament a... mire nem alkalmas, amire egyébként ez a felhatalmazás kell még pluszban?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 Eszembe jutott egy méltat, azóta is méltaton elfelejtett, elfelejtett az, politikus volt, amikor azzal kezdte annak idején, olvas magyar. Elnézést, válaszolnak a válaszolna a mert egy nagyot Igen, ne, távolul ugrit neki, akkor nem fog tudni nagyot ugrani. De fogok tudni. Én nekem az az érzésem, hogy a magyar válaszolópolgárok és a magyar, tehát a mostani válaszoló 70-80%-a történelmi, a politika, teljesen analfabéta. Olvasni kell, olvasni kell, tudni kell a történelmet. Válaszol a kérdésre is? Igen, adnék, adnék. Köszönöm. Been done, girl who me. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Figyelj! Most nem tudom, azt hiszem, hogy más van még a vonal. Nem, ha engem hal, akkor senkivel ne törődjön, jó? Igen, jó reggelt kívánok! Önnek is! Igen, én megadnám a kormánynak a felhatalmazást, mert én olyan országba szeretek élni, ahol igenis megbízunk abba a kormányba, akit megválasztottunk. És önt nem zavarja az, hogy ennek nincs időbeli korlátja? Nem zavar, mert ö, nem szeretném korlátok közé azt a bizalmat ö, szorítani, amiben megbízom. Oké, okay. rendben van, köszönöm. Györeged! Jó reggelt! Figyelek! Én adnék felhatalmazást, de szigorúan határozott időre, mondjuk negyedéve. Elnézést, ő nem a kérdésre válaszol, így el kell, hogy köszönjek öntől, viszont hallásra. Szolateriman. Jó reggelt kívánok! Halló. Jó reggelt. Önnek is! Jó reggelt! Nem adnék korlátlan hatalmat. Három gyerekemből egy maradt. Itthon a családomra, a maradékra és a barátaimra számíthatok. Köszönöm szépen. Jó reggelt. nem Semmiképpen nem kaphat, kaphat bízalmat. Őn uh, mindenképpen orvos szakmai szervezetre kell bízni a jelen helyzetben az országot. Ja, tehát azt egy mondja, az te, te, te hogy nem, nem elég, nem, nem elég fár, hogy nem kaphat korlátla a felhatalmazást, hanem hogy szakmai kormánynak kellene létrejönnie. Így van. Értem. Köszönöm. Jelen Ez egy új verzió. Got 061-877-0877 Jó reggelt kívánok! Nem adnék korlátsan feladalmazást, főleg az időre vonatkozóan. Hát oké, okay. e ez a kérdés. Mindenképpen Ez volt a kérdés? Igen, tettem Köszönöm. Jó reggelt. I went out walking under an atomic sky where I Jó reggelt! Jó reggelt! Megadnám! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem adnék ennek a kormánynak Köszönöm. hatalmat! A oh, hatalmat az most speciál nem fogja tudni elvenni tőlük ahhoz, hogy a választások kellenek. Van egy ilyen terüly, -terüly asztalkám jelleg, de azt sajnos nem tudom biztosítani. Jó reggelt kívánok! Jöreget kívánok valamon Sándor, nem adnék korlátlan meghatalmazást ennek a kormánnak. Másik kérdése a közvetlen családunkban, barátaimban, akik miatt nem veszettem el a bizalmamat, és fényteken felhatalmazott, hogy egy másik témát esetleg felvessek. Most nem biztos, hogy nem. Jöreget kívánok. reggelt kívánok, semmiképpen nem adnék korlátlan, korlátlan meghatalmazást. Köszönöm. Jó reggat! Jó úr! Nem adnék fel hatalmazást, és azt hiszem, ezt a már szóltatok két hatal, amikor kiderült, hogy mekkora a bizalom. A kormány, a Igen, szemben. látja, ez egy nagyon-nagyon-nagyon okos dolog, amit mond ugye eljön az a pillanat, ahol egy minőségi különbség van. Tehát ugye itt nem az a kérdés, hogy bizalommal vagyok-e iránta, hanem az, hogy van-e olyan rendkívüli helyzet, ahol a bizalmamtól teljesen független azt mondom, miután, tehát hogy nem fogok ellenállni, átadom magamat annak, ami ezzel együtt jár. A kettő nincs ellentmondásban. Az az idő, ami a kettő között eltelt, az van megtelt, lítve olyan tartalommal, amely ezt a kérdésfeltevést ismét lehetővé tette, hogyha érthető, amit én elmondtam. Miadható, és szerintem egyébként a helyzet maga fennállt, hát nem lenne ok nélküli ez a bizalomadás, de a bizalom pont az időkorlát, amit többen nem legeztek, ugye az időkorlát hiánya miatt nagyon-nagyon rezeg. Tehát... No, Jó jó reggelt, kívánok. Figyelek. Ö, hát akkor kérdésre szeretném válaszolni a adásban. Hát akkor meg kéne próbálni. Ja, még egyszer? Hát egyszer se tette így, aztán nem tudja még egyszer megtenni. Azt hogy értem, hogy egyszer se tettem? Nem válaszolt a kérdésemre. Ja, hogy ö, most meg válaszolnék. Szerintem ő nem normális. Ezt a válaszok... okay. tehát a válaszok... Jó reggelt, jó reggelt. Értem? Tehát ez most melyik a kategória akkor? Ad felhatalmazást, vagy nem ad felhatalmazást? Nem, normális. Értem, de ezt most hova sorolja? Hülye. hülye. Uh -huh. És azt ismeri, hogy hülye mondja hülyének, hogy nagy fej. Kár, hogy megszülettél. Nem tegeződünk be meg. Anyádba. Ebben elkezdhetünk egy versenyfutást. Az enyém már nem él. Ha a tiéd még él, nem hoznám nehéz helyzetbe. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Akkor én válaszolnék. Egyszer nem adnám meg. Másodszor pedig csak magamba. Jó reggelt! <gül> nincs senki! Oké, okay, rendben van. Ez annyira meglepetésként érte, hogy nem tudott rá válaszolni. Jó reggelt! Jó reggelt, nem adnék! Ezzel végleg megszűnne a fékek is egyensúlyok rendszere, és ez pont abban az időben szeretné végezni, amikor az emberek nem tudnak kimenni az utcára. Jó reggelt! Jó reggelt! nem, reggelt! Figyelek! Jánossal beszélek? Igen. Jó csinálod, Baszki! Barna Jani Karttal, Gratulálok. Nagyon, Nagyon szépen, szépen. köszönöm! De van válasz egyébként a kérdésemre? Nem tudom én most értem az rá. Jó rendben van, oké rendben van, ez csak úgy általában született ez a telefon. Jó reggelt.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 Azt mondjam, mondja, a könyörgöm, az Isten áldja meg. Viszont hallásra. Get the meg, ha engem hallanak, akkor semmivel ne törődjenek. Hogyha közben hallanak még 120-t, a Wiener zengert nábbent hallják közben, abban se törődjenek. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Karácsony Andra vagyok. Igen, én adnék korlátnok felhatalmazást a kormánynak, és igen, én bírom bennük. Azt kérdezem Öntől, mert most én kérdezem, mi az, amit félreértenek, mi az, amit nem értenek azok, akik ugyanebben a kérdésben másféleképpen nyilvánultak meg? Ez hát egyszerű, talán. szubjektív dolog, vagy valami más. Mi az, amivel Ön rendelkezik, mi az, amit Ön lát, amit ők nem látnak? Nekem bizalmam van bennük. Értem, hát ezzel nem jutottunk előbbre. De kétségtelen, van olyan, hogy bizalom, és akkor azt nem kell magyarázni. Jó reggelt. Jó reggelt! Csak időkorlátosat. Én nem tudom, miről beszélt, korábban, korábban nem hallottam, hogy értek mert... Az Azért fontos kérdés, az volt csak a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy határozatlan időre adnának meg. Nem, nem időkorlátos, csak időkorlátos. De azt, azt adnék, tehát időkorlátos kell. Érted, az nem volt kérdés. Igen, tudom, oké. Okay. Akkor okay. azt kérdezem öntől, hogy van-e verziója arra nézve, hogy miért kérnek időkorlát nélküli felhatalmazást? Uh, én, én nem szeretnék a legrosszabbra gondolni, tehát nincsen. Azt gondolom, hogy, hogy ez csak egy virulhatikus egy, egy, dolog. Akkor miért mondta, hogy nem akar a legrosszabbra gondolni? Az, azért, mert sokat olvastam arról, hogy hogy, miért, hogy, hogy mi lehet-e mögött. Hát, Oké, okay, rendben van, hát koronavírus idején, aztán az olvasás is kihagyni, nem tudom mi marad. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek is. Nem szeretnék felhatalmazást adni. De miért? Mert nem bízom bennük. De mióta nem bízik bennük? Ó, sose bíztam. Ez hogy létezik, hogy sose bízod bennük? Hát eleve úgy kezdtek, hogy ön nem bízott bennük? Na, soha nem bíztam. Én mindig baloldali vagyok, voltam, úgyhogy én Orbánban nem bízom. Értem. Soha És sose volt másféleképpen. képpen, És sose volt másképpen. Soha nem volt másképpen. Köszönöm. Gyureget. Én nem adnék fel a támadást, mert te szembe jutott a két bajszos. Az nem tudom kicsoda. a két bajszos? Válve. Nem feltétel, hogy értelmesek legyenek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem adnék csak két-három hónapra. Ki van zárva, hogy, hogy más időpontra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem adnék felhatalmazást, is üdvözlöm az neked. És mi lesz akkor, hogyha mégis megkapják? Akkor ez a rengeteg ember, aki nem adna nekik, azok mit csinálnak ezzel a nemleges szavazatukkal? Ha úgyis megcsinálják azt, amit ők akarnak. visszafognak. vissza és... a véleményemet forválom, hogy ah, nem... Oké, hát, visszafognak vele élni, attól tart? Igen. És meg tudja mondani, hogy miben bele nézni az adó nyilván, vagy nem tudom, mibe fognak belenézni, mit fognak tenni, amit egyébként nem tehetnének meg, ha ebben a felhatalmazással nem bírnak. Öö, mindent el tudok képzelni. De, de mi az a minden könyörgöm? Oh yeah, like... Jó reggelt! Hello, jó reggelt kívánok! Nem adnék nekik, sőt, vagyonálkozták törük Mindent! <laughs> Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nem adnék felhatalmazást, nem bízok benük, de egyik kormánynak sem adnék korlátlan, időkorlát nélküli felhatalmazást. Adnak a politikusnak sem, akire én szavaznék, és akiben megbízom, annak sem adnék. De ha jól értem, de ha jól értem, akkor mindjárt csalódna is abban a politikusban, akire szavazott, és aki egyébként saját magára nézve korlátlan idei felhatalmazást kérne, mert azt mondaná, hogy amikor rá szavazott, akkor nem feltételezte róla, hogy ilyet fog öntől egyszer is kérni. Nem, én nem erre a kormányra szavaztam. Oké, okay, akkor arra, jó, tökéletesen. Nem, annak sem, jó, korlátlan. Ér, értem, nem ezt kérdeztem, igen, akkor legyen mondja azt, hogy. Nem, nem kérdezték. Uram, én azt kérdeztem, hogyha netem véletlen, akire szavazott. Az ilyet kérne Öntől, akkor nyilvánvalóan csalódott volna benne, de nem erre válaszolt. Úgyhogy arra kérem, hogy Viltá, ma még nem ittam semmit, se ne vitass el tőlem azt a jogot, hogy egy tízeskálán tízesre tudjam, hogy mire válaszolt, és pontosan a válasz a hallatán tudjam, hogy nem arra válaszolt, amihez egyébként joga van. Jó reggelt! Jó reggelt. Én nem adnék felhatalmazást, így is minden felhatalmazásuk megvan, és különböző stádiumokban, meg különböző helyzetekben így is ellehetetlenítik az ellenzéket. Jó reggelt! Én nem adnék Jó reggelt! Adásban Jó reggelt. van! Tudom, hogy gond, hogy közben másokat is hallanak, de hát ez van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem adnék Elnézést, Ön már szerintem volt egy kör egy menet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok! Halló! Halló. Jó reggelt! Nem adnék felhatalmazást! Köszönöm szépen! Én? Még öt telefon ez ügyben. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Fiala úr! Én semmiképpen nem támogatnám a te hatalmat. Úgy Mi? gondolom, hogy olyan, olyan döntéseket akarnak hozni, amit jelenleg nem tudnak meghozni. De mondjon egyet! Nem Ezeket nem tudjuk biztosan, nem tudjuk még, hogy mi Oké, rendben van, de én azt kérdeztem, a fantáziája kiterjed de oda, de ezek szerint nem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, diktatúrázom, diktatúrázom! Én, én egy kérdés teszek fel, uram. Az a diktatúra, amely lehetővé teszi a szabadságot és a bezártságot, az egy jó diktatúra? Diktatúrázom, kedünk Hülyéskedünk, kedünk Bolgár Györgyi Magasságokban vagyunk. Elnézést kérek, nem tudom, hogy Bolgár hogy jön ide. You're my friend. Jó reggelt! Jó reggelt! Fialá úr van a telefonban! Hát, hogy úr, ez túlzás, de én vagyok, jó reggelt! Tessék? Én vagyok, jó reggelt! Fialá! Viszont hallásra! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Azt szeretném mondani, hogy nem tetszik a stílusa a műsorvezetőnek. Én ezt értem, de ez adottság. Akkor próbáljon egy kicsit finomodni. Elnézést, 63 éves vagyok, I már nem változtatnék ezen. I Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Semmikét nem adnék felhatalmazást. Egy olyan kormánynak, ami utólagos jogszabálymódosításokat csinált, elvette a jugdépénztár pénzeket. Gyüreged! Halló? Gyüreged! Nem adnénk neki felhatalmazást, mert így joggal mondhatná azt, hogy hét párti megállapodással teszi, amit tesz. Gyüreged! Gyüreged, kívánok, nem adnék felhatalmazást, és azt gondolom, itt kérdezte, hogy mit lehet bevezetni enkor praktikusan bármit. Például, miért mennek a tőzsdére, ugye? Uh, bizonyos adásvételeket ne lehessen ezen túl Vagy bizonyos olyan szektorban tevékenykedőkre rátenni a kezét, ami... Oké. Okay. Uh, van egyféle persze? Persze. Oh, csak az van. Uh, el fog múlni a koronavírus. Igen. Ez a kormány marad. Igen. Ezt az adást egyszer megismétlik. Úgy ott lesz önben, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy 45-5 arányban úgy döntöttek önök, hogy nem adják meg ezt a felhatalmazást, és ugyanakkor béke lesz már. Sütni fog a nap, nem lesz koronavírus, és egy ilyen országban fognak élni, amelyben önök ilyen véleményel vannak a kormányokról. Az, amit önök az elmúlt másfél órában elmondtak, alappal vagy alap nélkül, az maga a borzalom. Ahhoz a koronavírus megy szem a tetején. Én ezt a megy szemet leveszem, mert mondjuk négy hónap múlva már nem lesz ok, hogy ott legyen. Itt fognak élni ezzel a borzalmas, ezzel az irtóztató kormányjal koronavírus nélkül. Azt hogy lehet majd folytatni? Nem akarok nagyon-nagyon ilyen fekete jövők szól festeni, de hát láttunk már ilyen típusú diktatúrakatól élnek emberek, nem feltétlen boldogan, de el vannak. Én ezt értem, Ugyan, de a nem, a nem, miért nem? Miért ér itt? Észak-Koreából nem a... lehet elmenni, innen el lehet menni. Uh, ma még el lehet menni. De itt valaki mondta, én sem láttam még katonát az utcákon. De most eltek, nem lesznek ut az utcán katonák, minden meg fog szűnni. Mi lesz a magyarázata arra, hogyha én a nagyon messzire jött ember, a a marszról... magyarázata arra, hogy megszűnnek a katonák? Belátható időn belül. Én most ezt vizionáltam. Én azt, fogom hát, mond azt mondom önnek, én hogy... Én vizionálok sajnos sokkal feketébb végül Tehát ön Itt azt gondolja, hogy igazán? a koronavírus meg fog szűnni, de a katonák ott maradnak az utcán. Például. Akkor azt árulja el nekem, hogy miért... Oké, akkor miért várta be ezt az állapotot, és miért nem élt bárhol máshol a világban? Tökéletes a kérdése. De mi a válasz? Hát, volt, hogy már hazajöttem máshonnan. Maradjunk annyiba. De, de miért jött vissza? Miért szabad bizalmat? Akkor a honvágy és a rendszerváltás hozott haza. Én is már 50 pluszos ember vagyok. Igen. Honnan jött vissza? Ez szépen. Yearning... Ön az utolsó telefonáló. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen Hello. vagy nem? Nem adnék. És miért nem? Börtönt adnék, vagyon elkopveszt, bizalomvesztés. nyilvános vagy családok tönkretétele. Nem adnék. Nem mondom értestem, de he a upon At least that's what I'm told. Köszönöm szépen, további szavazatokat nem fogadok. Az van bennem koronavírustól teljesen függetlenül, hogy ha én komolyan veszem mindazt, amit önök mondanak, hogy vajon miért élnek itt. And God is never far away into the ha azt kérdezik, hogy miért nem beszélek többes szám első személyben, azért, mert ma ebből a szavazásból nem vettem ki a részem. I go shuffling out of life, Just to hide in death a while. And any anyway, I never lie, And the mercy seed is waiting, And I think my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 Köszönök a tévénézőktől és a rádió maradok Minden a kísérletünk is a minden nap utolsó adás, hogy nem ez volt az utolsó, akkor a tévénézőkkel holnap, azaz kedden nem sokkal 4-8 előtt találkozom, ami azt jelenti, hogy nagyjából 7 óra 10 perckor akik el szeretnének érni távol létemben Az e-mail címem Dörö, mint dr.kisdkiser. A nevem Fiala Janos. gmail.com Ajánlom magam Az ATV-t, a Spirit fm És a Spirit TV-t és a magam szerény múlján ajánlom ezt a pár négyzetkilométert, ahol most élnünk kell mert elhagyni nem lehet csak fölfelé vagy lefelé azt még nem ajánlanám well, a szavazás ezzel az eredménnyel járt 50 szavazat volt 45-en nem adnák meg 5-en pedig megadnák. ez nem reprezentatív ez a mai eredménye csupán Go and tell that midnight rider tell the rambler the gambler the backbiter. Tell them that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut 'em down You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later God cut you down Sooner or later God cut you down Well you may throw your rock Hide your hand Working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Soon or later gotta cut you down. Soon or later gotta cut you down. Go tell that long-tongue liar. Go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down. Megmaradtunk 061-877-0877, bármilyen témában. Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no no Hit the road, Jack, don't come back no more. Hit the road, Jack. Üregöt? Folytatódom a gondolatot egy kicsit, az előbb még féláromban voltam. Igen. A korlátlan felhatalmazást természetesen ne adjuk meg. De a korlátos felhatalmazást miben korlátoz bárkit is abban, hogy bármit megtenjen, amit egyébként meg, ten, e, e, meg akar tenni? Tehát 30 napra ne vagyjuk, mint ahogy általában most Európában 30 napos határidőre hosszabbítják meg a rendkívüli állapotokat. Az alatt... E új büntetőjogi tétel van benne a Rémhíd feljesztéssel kapcsolatban, meg annyi, egyéb részlet szabály, tehát itt nem egyszerűen az alkotmánybíróság működésének a működéséről van benne szó. Igen, igen, igen. Tehát igen. Ez, ez egy komplexitás. Hát mondjuk ez igaz, tehát akkor az a kérdés önmagában, hogy meg, hogy, hogy korlátan felhatom, hogy ezt kapja, vagy sem, az egy apróság. Az a kérdés inkább, hogy mit megint, mit ö, lapátoltak össze egy... Nem, a kérdés az, hogy van-e olyan szituáció, amért a hatalom megosztás elvét, azt, hogy egyébként ö, ezek a fékek és ellensúlyok működését ö, fel kell borítani. A kérdés ez? Ö, hát ö, igen. A kérdés az, hogy a helzinki bizottságnak meg az összes többinek abban igaza van-e, hogy a különleges jogrendként bevezetett veszélyhelyzet nem alkotmányon kívüli helyzet, és nem is szabad hagyni, hogy azzá váljon. Ez a par... Hát akkor meg onnantól kezdve fákjás menet. Do, Az a kérdés, hogy a jogállami működés alapvető szabályai felülírhatóak-e vagy nem járványügyi vészhelyzetben. Ez a kérdés. never 877 0877 Akkor holnap? Holnap. Köszönöm szépen. én Szia. Elköszöntem az operatőrtől, illetve az operatőr elköszönt tőlem. 061-877, 0877, bármilyen témában... Jó égelt, kívánok vele, most Sándor vagyok. Nos Elnézést, ez most nem, kérdezni. tehát ko nem, nem, nem, most más, más, ne haragudjon, más, más, más. A szabad. De mondta bármilyen témában. Igen. Mi, mi, magyar állampolgárnak, mi nincsen nekem jogom megtudni, területileg, el egész világon közlik, és talán annyira buta felfolgat, területileg koronavírus járvány elterjedését, hogy közben. A legnagyobb lakó környezetemben történt ilyen megbetegedés a kerületben alakult. El... Nem tudok rá válaszolni, uram, ezt pontosan ugyanúgy tudja, mint én. Jöreget! Jó Jöreget! Jó Jó reggert. Jó reggelt! Viszont hallásra. Jó reggelt! Haló! Jó, jó, jó, jó reggelt! kívánok! Hát nem egyszerű önhöz beérni elég. a jó Istenem! Hát, hát körülbelül fél órája próbálkozom. Tudnék, egyébként nem válaszolok már arra a kérdésre, de ha gondolja, megkérdezni, majd válaszol, csak az hiányzik nekem, hogy egyáltalán az elmúlt időszakban nem merült az. Hogy mi van, hogyha határozatlan, határozatképtelen a parlament? Már. De talán ma délután. Tehát olyan vagy nagy, vagy nincsen, akkor a baj. Elnézést, mit nevezőn határozatképtelennek? Hát arra, hogy kiketszik néhány képviselő, és nincs meg a kétharmad, tehát nem tudnak olyan. Elnézést, a maihoz kétharmad nem tiszt. kétharmad kell, hanem háromnegyed kell. Igen, e, e, a vagy négyötöd, de utána a jövő héten már elég a kétharmad. É, rendben, rendben, de azért lenne, tehát hogyha nincs meg, akkor tehát hogy egyáltalán ez itt fő sem merül, hogy, hogy nem tudnak olyan döntéseket sem később érve meghozni. Mert valahogy úgy érzékelem én, mintha itt már ki lenne talál, hogy mit szándékozik. Benne, már, milyen döntés nem lehetett meghozni az elmúlt időben, amit egyébként az ellenzék megakadályozott és a koronavírus terjedését egyébként érdemben befolyásolta volna? Hát mondjuk ezt nem, de egyéb dolgok. Oké, okay, hát, rendben van, hát akkor valamit találom valamint dokot, és utána hívjon vissza. Köszönöm szépen. 061 800 877-0877 0877 061, 877, 0877, addig maradok, amíg az érdeklődés megmarad, amennyiben nem marad meg, úgy abban az esetben elköszönök. Jó reggelt! Jó reggelt! Előbb, szerintem ezt úgy értettem, hogy fizikailag nem lesznek olyan állapotban a képviselők egy óra múlva, hogy két halmados törvényeket tudjanak hozni akár. De erre milyen alappal. Hát, az, mert vírusfertőzést szenvednek, és mondjuk ezért az okotály az konkrétan. Hát nézzel, én nem... De jelen... értettem, örőben, hogy... Én ezt értem, de ön ezt mennyire tartja reálisnak? Nem, nem tudom, hogy reális, de felmerülhet valóban. Oké, okay, rendben van is az időkorlát. Az, azt mondja, az meg. Minden, mindenki péntávogatom az időkorlátot. Azt mindenki az időkorlátot. Ez egy nagyon hülye kérdés, hogy nem lehet a parlament egy olyan jogszabályt hozni, ami egyébként a parlamentben az elektronikus szavazást teheti lehetővé, vagy a parlamenti levélszavazatot. Jó reggelt! Halló, jó, jó reggelt! Én családom előtt felmerült egy pro probléma, hogy nagyon mondta, hogy ó, de jó hamarabb jön egy picit a nyugdíj, és hozzá a postás. Igen. És azon hogy ez hogy fog működni, mert ugye mi vásárolunk neki, és letesszük az ajtó elé, tehát mindenre próbálunk figyelni, a postás azt hogy fogja kivinni, akinek ugye miért nem, nem átutalásos? Igen, hát ő oda fogja neki adni. De, de csak ez egy óriási probléma szerintem, mert a postás egy zsáhedli emberen végigmegy, és ugye a nyugdíjasokhoz megy főleg, mert a de az egy postásnak például megoldotta, ő úgy gyöntött, ládába, Igen, és Igen, ott a egy az ajánlott, igen, csak neki jobb, de önnek nem nem magának, hogy be kell menni a postára jette. Engem megint... még nem fogott el az ember, én én nem mondom azt, hogy intakt vagyok, de, de még egyelőre nem kerültem egy tízes skálán, négyesnél jobban a hatása alá az eseményeknek, is erre nagyon óvatta, de nagyon igyekszem, mert ha alákerülök, akkor onnantól kezdve egy buvárharang alól fogok műsort vezetni, és az nem lesz jó. Figyelje, nálam kicsinyesebb embert nem hord a föld a hátám. De most mind azokat a dolgokat, amelyek engem normális körülmények között tízes skálán tízesre zavarnának, de azért úgy, hogy elmennék a, a, a Párizsig, hogy azokat a dolgokat rendezzem, most valamilyen módon távol tudom magamtól tartani, és nagyon dolgozom azon, hogy ez így is legyen. Tehát én azt tudom önnek mondani, hogy ugye arról volt szó, hogy a pénz az nem feltétlenül, amennyiben bizalmatlan a és ott van a postás, akkor meg lehet azt tenni, hogy legyen nála egy boríték, amit, amit ö, odaad, abba belerakják és átveszi. Én mindent el tudok képzelni, és még a fölött is bármit. Én meg azt mondom, hogy ez ügyben már kellett volna, kellett volna már valami tájékoztatásnak venni, hogy ez már végig kellett volna menni az aparátusnak. Nem életszerű, uram, annyi minden dolog van, ami változik. Hát ez, ez, ez hogyan lehetne bárhogyan másféleképpen? Mert hát, ugye nekünk is minden lesz hogy hogy akkor gyorsan oda megyünk, átvetjük mi, vagy gyorsan intézünk egy ilyen átutalásot, ahhoz meghatalmazás kell bemenni, tehát e, nagyon nehéz jó megoldást találni. Néz, nehéz, nehéz, nehéz, nehéz. Hát, köszönöm. Nincs mit, na, semmi értelmeset nem mondtam, de fel nagyon értelmetlen sem mondtam. Köszönöm. Hogy... Nem meg jó ilyenkor, meg tőleg. Ezért vagyunk itt. négy hallgatóra voltunk a rekordtól. A rekord hallgatottságot illetően, de most elkezdett csökkenni. Négy hallgatóra. Shake, fence, don't answer, don't ask, don't És a legjobb helyezésünk a mai napon a 11. egyedik volt. Ami persze nem jelenti az, hogy ne hallgatnák többen efemen en és Imáron tv n is És hogy nem a méret a lényeg Csak úgy eszembe jutott 061-877-0877 először Don't take it Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szívesen bemutatkoznék önnek, de hát nem úgy, hogy nyilvánosan, és pár szóval elmondanám, én is szavaztam. Ha gondolja... Halló? Mit? Akkor nagyon szívesen bemutatkozom, de nem úgy, hogy hallják a rádióban is. Én ezt értem, de mit szeretne elmondani? hogy miért szaváztam úgy? Én ezt de értem, én de, de ha akkor nem tette, akkor most már nem kell. Köszönöm. Jó reggelt. Én tiszteltem Zoltán vagyok. Olyan kérdésem van, sokat hallott embertől. Ön szerint, hogy ez a csapás, amit most rajtunk van, ez lezajlik két, három, négy, mindig hamarabb nap után megváltoznak a, a megváltozott az életünk. Mi marad ebből meg? Az emlék. Marad ez az egymásra figyelés, a türelem, a gondolkodás? Én jelenleg óriási különbséget nem látok abban, ahogy most élünk és ahogy korábban éltünk. Én azt látom, hogy vannak jelentős, tehát vannak, vannak tehát hogy mondjam, egy lakásban bútorokat mozgatunk át, talán egy vagy, azt se tudom, hogy új bútor megjelente benne. Van. Én azt nem érzékelem, sem hogy... Az emóciók meg. Én az emóciókat sem nagyon érzékelem. Hát hol volt a mai műsorban emóció? Nem hallgatam végig a is De nem de volt benne, azt kell, hogy mondjam, hogy nem de, volt benne. De nincs. Akkor ez mondjuk a normál éreben is kéne, hogy legyen. Hát de látját, most pontosan arról beszélgettünk, hogy ez vajon, ez a mostani helyzet mennyiben nyit utat ahhoz, hogy majd ezután normálisabban éljünk, amihez ugye joggal teszük fel azt a kérdést, hogy ehhez viszont szükségünk van-e egy kataklizmára. Igen, nem érzékelem. Én azt gondolom, hogy ami most A zajlik, fok, az. Font, meg, hogy érzi, hogy az nem fog. Alapvetően nem. Nem. Lesz egy sor dolog, amiben változás lesz, de hogy alapvetően más lenne, azt nem, de nem érzékelem. Vagy csak időszakosan. Az... Hát az, az meg most van. Don't project, don't make Nula hat egy, nulla Először. 061-877-0877 másodször. Jó Háló, jó reggelt! Én voltam az első köszön elköszöntem el, öntől. Nagyon szépen köszönöm, hogy harmadszor is hívott. Viszont hallásra! Amikor elmondták a szavazatukat, lehetett indokolni, és ennek az ideje 9 óra után újból nem jött el. Jó Jö reggelt kívánok! Jó reggelt, egy fontos, szerintem fontos információra nem találom a választ, talán nem tudja. Nyílt szavazás lesz ma? Hát egyelőre arról van szó, hogy ilyen rendkívüli napi rend, vagy nem tudom, tehát hogy egyáltalán felkerüljön -e arra, hogy hamarabb lehet leszel róla szavazni. Hát felkerülni gondolom fel fog. de 4-5-öt hát kell, tehát, tehát nem fog felkerülni. Aha. Értem. És van jelentősége, a nyílt szavazás, vagy sem? Hát, mert akkor egyéninek kell szerenőséget szállani. 27 ellenzéki képviselőnek is át kell szavazni arra az oldalra. Mi ez? Kétharmad, azt hiszem... Hát, hogy a 4 5 De az jelenleg, csak a rendkívüliségre mondtuk, hogy a jövő héten meg lehet szavazni 4 5 nélkül. Viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most milyen zene megnéztek? Youtube! Youtube! Tú, megtámul. Meg nem mondanám. Jó reggelt! Jó reggelt! Ö, nekem határozott értésem és élményem az, hogy még, még nem jutott Mint nem mindenki, arra, arra az állapotra, hogy felfogja pontosan milyen súlya van ennek a, ennek a vírus járványnak itt Magyarországon. A, az az érzésem, hogy az jutott eszembe, amikor így a gyerekeimel beszéltem, hogy amikor ö, Ausztráliában a bozók láttuk, és döbbenten néztük azt, hogy De nem kell a párhuzam, a... asszonyom, ha nincs itt, akkor nincs itt. Ennyi, pont. De az, hogy önben nem. van egy vágy, vagy az ellenkezője, azzal nem tudok mit kezdeni. De itt van. Nem, nem nincs itt. Itt van. Mi van itt? A, a veszélye annak, hogy ez az ország és olasz ország helyzetére... Rendben Rendben van. Ez a veszélyhelyzet, ez itt van. Mennyiben érzékel, hogy ma Magyarország érdemben másféleképpen él? Hát ez a probléma, hogy nem él. Hát akkor meg ugyanazt mondja, mint én. Mondja, de de, de akkor most miről beszélgetünk? Hogy, hogy nincs változás. És? Arról beszélünk, hogy ön is azt mondja... Ö, hogy gyakorlatilag, ha eljutott volna ennek a dolognak a, a, a veszélyezetnek, a, a maximális fokára, akkor már üvegbúra alól... Ö, ö, nem ö, ezt, ezt mondtam. Létezettem. Azt mondtam, hogy ez a dolog úgy hatna rám, hogy bepánékolnék tőle, nem tudnék onnan kijönni. Egyelőre én jobban tudom kifejezni magam, mint hogy ön ki tud fejezni engem. Ez igaz, ez igaz. Sokszor magammal is így vagyok. De ezzel együtt azt látom... Hogy de hogyha netán ez bekövetkezik, mondjam, az nem azt jelenti, hogy az én életem megváltozott, hanem azt jelenti, hogy a biztosíték az lekapcsolódott és alkalmatlan vagy a bizonyos funkciók ellátására. De igen, ez a a, a helyzet az, hogyha ön egyébként alkoholista és azzal szembesül, hogyha így él, akkor meg fog halni és lerakja a poharat, az egy érdemi változás. Igen, de amíg én alkoholista aki csak saját magamért és esetleg a szükebb környezetemért vagyok felelős, addig ebben a helyzetben most én gyakorlatilag minden olyan emberért felelős vagyok. Igen, de ez a sükez, ez szöveg ez nem szól semmiről. Hát dehogy nem. De, de semmi, hát most mit a mondott? A terjedésének a, a, a alapvetése. Oké, okay, de most mit mondott? Azt, hogy gyakorlatilag mindenki, aki megteheti maradjon otthon, is sem. Oké, rendben van, semmi. de ez nem egy minőségi változás. Viszont hallással... Egy fizikai változás. A katarzis az nem olyan, hogy cic-cic gyerek katarzis, az vagy van, vagy nincs. 8770877 először. Ha az utóbbi pár percben eszelős baromságot mondtam volna, azt tudják be annak, hogy meglehetősen oda koncentráltam, hogy annak idején szünyi tanárul mondta az elmúlt két órában, és elfáradtam. netán az egész műsorban nagyon hülye volna, az már nem indokolható. 061-877-0877 másodszor akkor rövidesen elköszönök Önöktől. Én abban a biztos tudatban készítem ezt a műsort, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás bármelyik pillanatban bekövetkezhet egy olyan nem kívánt esemény, aminek következtében átmenetleg, vagy tartósan. Nem csak, hogy nem látható a kejfejelcsi, de nem is fog szólni. Abban nem feltétlenül a diktatúrát és a az elnyomó hatalom diktatórikus törekvéseit kell keresni abban nagyon egyszerű dolgok, megbetegedés vagy adott esetben szükebb keresztmetszet, mint korábban volt felelhető, szintén remélem, hogy ez nem következik be, és holnap is találkozunk 061 87 0877 senki többet? Elérhetőségem döröpont Jalajanos gmail.com Some, you Some, Some days you wake up with her complaining Some days you wish it was raining van magyarországon. Azt hiszem, hogy itt segítséget kell kérnem. Segítség! Segítség! Ezt leállítanám, és a híreket meg elindítanám! Elég furcsa időpontja van, 9 óra 13 perckor, de miért pont akkor ne?